Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasa'inuhu wa nasa'atfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa lah. ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd din Ma'asyiral ikhwara rahimani wa Alhamdulillah wa taala pada malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita pada pertanyaan yang ketiga terkait dengan Allah Subhanahu wa taala siapakah robmu maka dijawab oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala Rabb Ya Allah yang telah kami dan Rabb kami dan Rabb jema'ah mahlukat binihmatnya, Wahu mabudi, ليس لِمَعْبُودِ لي سواه. فَقَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. R aku adalah Allah Subhanahu wa Taala yang menciptakan aku dan menciptakan seluruh makhluk dengan nikmat dari Allah Taala wa huwa ma'budī laysa limabudun dan dialah Allah sesembahanku yang tidak ada sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada sesembahan yang hak yang benar selain Allah Subhanahu wa ta'ala lalu asy menukilkan firman Allah taala di dalam surah Al-Fatihah Alhamdulillahi rabbil alamin segala puji hanya milik, milik Allah Rabb semesta alam. Ikhwani fitin, ma'asyiral ikhwara limanirahimakumullah taala jami'an. <tuh> Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahawa terkait dengan definisi atau apa yang merupakan jawaban dari syekh di sini Rabbi Allahu allazi khalaqani wa wa rabbani wa rabb jamial makhluqat ini adalah merupakan makna kandungan dari tauhid al-Rububiyyah jadi kita sudah menyebutkan bahwa tauhid itu terbagi menjadi tiga kita mengenal Allah Ta'ala dengan tiga jenis Tauhid Kita mengenal Allah Ta'ala dengan tiga jenis Tauhid Tauhid Rububiyah bahwa dia lah Allah yang menciptakan kita semua Dia Allah yang menciptakan seluruh makhluk Dia Allah yang memiliki kerajaan Dan dia Allah Ta'ala yang mengatur seluruh Urusan ini makna tauhid rububiyyah, iaitu ifradullah fil khalqi wal mulki, wa tadbir. Jadi itu yang didefinisikan oleh para ulama alusunnat wal Jamaah bahawa definisi daripada tauhid rububiyyah adalah Allah kita meyakini bahawa Allah satu-satunya yang mencipta, satu-satunya pemilik kerajaan dan satu-satunya Allah yang mengatur segala urusan. Nah, jenis tauhid yang kedua apa yang disebutkan oleh beliau di sini? Lanjutan dari jawaban beliau, marabbuka siapakah robbmu? Yaitu bahwa huwa huwa ma ma'budilaisalima'budun siwah. Dialah Allah sesembahanku yang tidak ada sesembahan selainnya. Ini kandungan dari makna tauhid uluhiyah. Kita mengenal Allah taala dengan selain dari tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah tauhid uluhiyah atau disebut juga tauhid ubudiyah ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah jadi itu kandungan tauhid uluhiyah jadi tauhid uluhiyah ini adalah merupakan kandungan dari kalimat la ilaha illallah La ilaha illallah maknanya adalah tauhid uluhiyah. Jadi perlu kita ketahui kalimat yang sering kita ucapkan bahkan orang kafir mau masuk Islam harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya wa anna muhammadan rasulullah. Kalimat la ilaha illallah itu adalah merupakan kandungan tauhid uluhiyah dan telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa Uh, kalimat la ilaha illallah ini orang-orang musyrikin tidak mahu mengucapkannya ya karena mereka paham ketika mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah mereka paham konsekuensinya ya harus mentauhidkan Allah dalam uluhiyah dalam ubudiyah yaitu tidak ada sesembahan selain daripada Allah. Sesembahan yang hak maksudnya. Ya. Dari makna La ilaha illallah kata para ulama La ma'buda bihaqin illallah Tidak ada Yang diibadahi secara hak. Ya. Melaikan Hanya Allah Ta'ala. Mengapa? Karena Sesembahan itu banyak. Bukan cuman Allah Saja. Ya. Di zaman dulu ada Lata, ada Uzza, ada Manat Ada Uh, para jin, para malaikat. Ya, kalau di zaman sekarang ada dewa ini, dewa itu banyak sesembahan. Para wali-wali yang sudah meninggal dunia disembah, diibadahi. Itu semua sesembahan, tetapi hak atau batil, maka jawaban jawabannya adalah batil. Ya, jawabannya adalah batil, sesembahan yang batil. Maka kita katakan <tuh> makna la ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin. Harus ada kalimat hak bahawa tidak ada yang diibadahi secara hak, secara benar, sesembahan yang benar itu hanya Allah taala saja. Tidak ada selainnya. Adapun selainnya adalah batil. Ya, itulah makna firman Allah taala di dalam Al-Qur'an. Ya, zalika bi anna Allahu wal haqqu wa anna min dunihi al-batil. Ya, yang demikian itu dialah Allah, sesembahan yang hak, yang benar. Ya tidak ada yang lain adapun selainnya kata Allah adalah batil sesembahan yang batil menunjukkan bahwa sesembahan selain daripada Allah itu banyak ya maka inilah kandungan dari mana yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah ya la ma'budah bihaqqin illallah di sini beliau mengatakan ma'budu laisali li ma'budun siwahu dia Allah sesembahanku yang hak dan tidak ada sesembahan yang hak selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala maka keluar semua orang yang beribadah melalui kuburan orang yang beribadah melalui pohon orang yang beribadah melalui ya, kulau-kulau benda-benda yang dikeramatkan orang yang beribadah melalui para malaikat para jin melalui matahari, bulan dan bintang semua batil dan syirik yang benar, yang hak adalah hanya kepada Allah itulah tauhid. itulah mana apa? Tauhid Mengesahkan Menyendirikan Allah Ta'ala Bukan saja dalam Rububiyah Tapi intinya adalah Kepada uluhiyah Ya Kenapa Barakalufikum Karena Musyrikin Mengakui Tauhid Rububiyah Beriman dengan Tauhid Rububiyah Mereka yakin Allah yang mencipta Allah yang mengatur alam semesta Allah dan seterusnya Menghidupkan mematikan Allah Tapi Ketika disuruh Kulula ilaha illallah dalam ayat Al-Quran Katakan la ilaha illallah Yastaghbirun Mereka sombong Tidak mahu mengucapkannya Ya Kenapa Mereka tahu Kalau kita ucapkan la ilaha illallah Konsekuensinya Harus Mentohidkan Allah dalam uluhiyah Dalam ubudiyah Sehingga harus meninggalkan lata zamanat Harus meninggalkan para wali-wali yang telah dikuburkan yang telah meninggal dunia yang diyakini sebagai wali-wali Allah semua harus ditinggalkan ya barakallahu hikm maka itu makna kalimat la ilaha illallah merupakan kandungan dari tawheed ulu, uluhiyah ya kenapa saya tekankan ini karena sebagian ya sebagian manusia, sebagian kaum muslimun kurang Atau bahkan Belum memahami kalimat La ilaha illallah Kadang ditanya, apa itu mana la ilaha illallah Dia mengatakan dengan makna rububiyah Dia Allah yang mencipta, dia Allah yang mengatur Alam semesta, dia Allah yang Memberi rezeki, dia Allah yang mematikan Dan menghidupkan, kalau itu jawabannya Maka sama dengan musyrikin Musyrikin dalam Al-Quran Ketika ya Ditanya oleh Nabi kita salam, Hul Meyarzukum binas Sama'i wal Ar. Amma yamliku Sama' wal Abizar. Wama yukhrizul Hayya min al Miey. Wuyukhrizul Miey tamin al Hayy. Wama yudabdirul Amra. Kaseyakulunallah. Ya, yeah. ini dalam Al Quran. Barakahlah fikum. Katakan kepada mereka wahai Muhammad. Meyarzukum binas Sama'. Siapa yang memberi ber rezeki dari langit? Wama yukhrizul Miey tamin al Hayy. Wamain yamilikus sama wal abesor siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan Wamayyukridulhayyaminal maji siapa yang mengeluarkan kehidupan sebelumnya kematian dan siapa yang mematikan setelah kehidupan dan katakan siapakah yang mengurus segala urusan yang mengaturnya Fasyakululoh orang-orang musyrikin menjawab Allah berarti musyrikin beriman. Ya, kepada tohid rububiyah, bahwa Allah itu yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur, Allah yang menghidupkan setelah kematian, mematikan setelah kehidupan, dia hanya Allah. Tetapi ketika mereka disuruh mengucapkan la ilaha illallah tidak mau. Mereka mau musyrikin karena paham. Ya, barakallahu Maka seperti yang saya telah sebutkan Bahawa sebagian ulama menjelaskan Ya, orang-orang musyrikin terdahulu, orang-orang terdahulu terkadang lebih paham tentang kalimat la ilaha illallah daripada sebagian orang sekarang. Kenapa? Banyak dari kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah, tetapi karena ketidakpahaman atau belum paham, dia menggugurkan kalimat la ilaha illallah dengan beribadah melalui kuburan. Datang ke kuburan, berdoa kepada wali-wali yang ada dalam kubur. Dia kini bahawa itu akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Mereka itu akan memberi syafaat nanti di hari kiamat. Jika tidak beribadah dengan cara itu, maka tidak akan diterima. Tidak akan sampai kepada Allah. lah inilah inti kesyirikan. Ini inti kesyirikan yang menggugurkan kalimat La ilaha illallah di dalam Al-Quran. Dan saya telah menukilkan dua ayat. Dalam firman Allah Ta'ala. Dalam surah Yunus dan dalam surah Az-Zumar. Az barakalallahu fikum di awal surah Al zumar ya wa yabuduna min duni allahi malaya durrum wala yamfa'u wa yaquluna ha ulaiyusyufauna inda allah ya mereka itu beribadah kepada selain Allah syirik beribadah kepada selain Allah adalah syirik selain Allah itu la yamfa'u la yadurru la yamfa'u tidak bisa memberi Menolak manfaat dan tidak bisa memberi manfaat tetapi apa jawaban mereka ketika Rasulullah melarang, jangan. Mereka mengatakan haula isyafauna Allah Mereka wali-wali itu, perantara-perantara itu, mereka lah yang memberikan syafaat kepada kita nanti di hari kiamat. Itu alasannya. Tapi, toh dalam ayat ini Allah mengklaim itu adalah perbuatan syirik. Ibadatu min mindudillah adalah peribadatan kepada selain Allah. Syirik. Ya, itu dalam surah Az-Zumar, dalam surah Yunus. Ya, Allah Taala berfirman, "Wallazina taqudu min duni maulia, mana'buduhum illal yqribuna ila Allahizulfa." Ya, orang-orang yang mengambil tandingan selain daripada Allah, syirik. Ya. Mereka mengatakan, "Mana'buduhum illal yqribuna ila Allahizulfa." Tidaklah kami beribadah melalui perantara-perantara itu Melainkan dalam rangka mendekatkan diri kami kepada Allah nanti sedekat-dekatnya Jadi Dua alasan ini Yang pertama Bahawa beribadah melalui perantara Untuk mendekatkan diri kepada Allah Dan yang kedua adalah sebagai pemberi syafaat nanti di hari kiamat Ini dibantah oleh Allah Dibatalkan oleh Allah dalam dua ayat ini Bahawa itu adalah Ibtiqad min dunillah Ibadatun min dunillah Bahwa itu adalah membuat kesyirikan, tandingan selain daripada Allah Dan itu adalah beribadah kepada selain Allah Ya, kita perhatikan dengan baik Barakalaikum Di dalam surah Zumar ayat kedua atau ketiga Ya, yang awalnya Allah perintah Fa'abudillah mukhlisun lahuddin Ya, akan tetap beribadahlah kepada Allah Dengan semurni-murninya Yang agama itu hanya milik Allah Ta'ala Setelah itu Allah mencontohkan sesuatu yang menggugurkan kemurnian ibadah itu pada ayat berikutnya dalam surah Az zumar ini tadi yaitu orang-orang yang beribadah melalui para wali-wali dengan alasan mereka akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat ya coba sempurnanya Al-Qur'an subhanallah Allah perintah untuk memurnikan ibadah bersamaan dengan itu setelah itu Allah contohkan sesuatu yang menggugurkan ibadah itu kemurnian ibadah itu dengan kesyirikan yaitu contohnya tadi ya dalam surah Yunus seperti yang saya sebutkan tadi pada ayat ke-18 kalau Tidak salah Barakallahu hikm dalam surah Yunus Itu Alasan kedua adalah Perantara-perantara itu akan Mendekatkan mereka kepada Allah Di hari kiamat nanti sedekat-dekatnya Ini juga dibatalkan Oleh Allah Ta'ala Terus makna tawahid Uluhiyah berarti Memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah Tanpa ada embel-embelnya Ya, Allah mencontohkan dalam salah satu jenis ibadah karena ibadah itu banyak ya. Di antara induknya ibadah adalah doa. Ad-du'a huwal ibadah. Dalam riwayat yang dhaif, mukhul ibadah. Ya. Otaknya ibadah itu adalah doa. Tapi ini dhaif, tetapi maknanya sahih, benar ya. Yang hadis yang sahih ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Nah, kita perhatikan bagaimana Allah perintah kita berdoa dalam Al-Qur'an. Apakah Allah mengatakan doa melalui para wali atau melalui para dukun atau melalui para jin, para malaikat? Tidak. Allah katakan udu'uni astajibilakum. Ya. Berdoalah ni dalam bahasa Arab ini apa? Sebagai uh, objek Allah Taala sebagai objek langsung udu'uni dibantu dengan nun wiko namanya dalam bahasa Arab. Do'alah kepada aku langsung Tanpa melalui perantara Ya berdoa langsung kepada aku tanpa ada perantara Astajibulakum Saya pun akan mengabulkan langsung pada kalian Jadi ikbar kalau hikm Ya Berdo'a itu ibadah Dan itu diperintahkan Allah langsung Tanpa melalui perantara Maka seluruh ibadah yang lainnya pun demikian Ya bahkan dalam Dalam ayat yang lain lebih jelas lagi Ya Allah batalkan orang-orang yang berdoa melalui penduduk kubur Ya Innaladhina yada'una min dunihi La yasmau du'a'akum Walau sami'u mas tajabu lakum Moyumal qiyamati Yakfuruna bisyirkikum Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Ya'ni orang orang-orang yang berdoa kepada selain Allah kepada penduduk-penduduk kubur la yasma'u du'aaakum kata Allah. Penduduk kubur itu tidak akan mendengarkan doa kalian. Ya. Maksudnya tidak akan mengabulkan, tidak mampu dia mengabulkan. Ya. Walau sami'u anggaplah kata-kata walau lau ya dalam bahasa Arab artinya anggaplah seandainya mengandai-andai. Ya. Walau sami'u mustajabu lakum, anggaplah mereka itu dengarkan doamu. Tidak akan bisa dikabulkan dan wayu malkiyahamah dan pada hari kiamat kelak berarti ini menunjukkan kesirikan itu di dunia ya di dunia di dalam kehidupan kita sekarang banyak orang-orang berbuat sirik dengan cara seperti itu. ya berdoa melalui wali-wali yang sudah meninggal dunia itu pun kalau benar diawali Allah orang-orang soleh jangan sampai mereka orang-orang toleh kadang-kadang dianggap wali-wali Allah tapi dia pernah salat. Ya. Tidak pernah salat tapi diyakini sebagai wali. Na sallallahu alaihi al wa Seandainya wali saja dia benar-benar orang saleh itu syirik, cukup. Lebih-lebih kalau dia bukan orang saleh. Tidak akan didengarkan kata Allah. Andai kata mereka dengarkan mustajab lakum, tidak akan bisa dikabulkan. Wa yaumal qiyamah dan pada hari kiamat nanti kata Allah ya quruna bisyirkikum ya mereka para wali-wali itu tadi atau perantara-perantara itu siapa saja dia akan mengingkari kesyirikan kalian di hari kiamat nanti Dia diingkari ya nah nasallallahu alaihi wa sallam apabila jika orang yang dijadikan perantara itu ridha maka akan bersama dalam api neraka kekal di dalamnya dengan siksaan Allah yang dahsyat jika orang yang dijadikan perantara itu murka dan tidak ridha maka dia terlepas dosanya ya sehingga dalam hadis Allah taala nanti di hari kiamat bagi para pelaku-pelaku syirik ini diperintahkan dia silakan datang kepada kesirikan-kesirikanmu di dunia dan mintalah tolong padanya ya mereka datang tidak mampu, ya, sehingga dicampakkan oleh Allah Taala. Ya, dalam hadis bukhari muslim, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis al-kursi, man asrokaphi ma'irir tarobtuhu washirkahu. Siapa yang berbuat syirik kepada aku pada hari kiamat nanti aku akan campakkan dia bersama dengan kesyirikannya Ya, jadi dihinakan oleh Allah Taala. Walhasil barakalafikum. Tauhid yang merupakan dakwah para Nabi dan Rasul terfokuskan pada tauhid uluhiyah. Ya, pada tauhid uluhiyah. Nah, bukan tauhid Rububiyah Ya, kenapa? Ketika kita beriman dengan tauhid uluhiyah, maka sudah pasti. Kita telah mentawihkan Allah dalam rubu, rububiyah Itu pasti Tapi orang yang mentawihkan Allah dalam rububiyah Sebagaimana musyrikin, Belum tentu dia mentawihkan Allah dalam ulu, Uluhiyah, belum tentu Itulah istilahnya para ulama Ahlus Sunnah mengatakan Tawihd rububiyah Yastalsimu tawihd uluhiyah Tawihd rububiyah konsekuensinya Harus mewujud mentawihkan Allah dalam uluhiyah Dan tawihd uluhiyah Yatadammanu, tatadammanu Tauhid al-Rububiyah. Adapun Tauhid Uluhiyah telah mengandung di dalam Tauhid Rububiyah. Ya. Demikian Barakalofikum. Kemudian kita mengenal Allah Ta'ala pada jenis Tauhid yang ketiga dengan asma wa sifatihi. Ya. Dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah. Barakalofikum. Nah ini Tauhid yang tidak kalah pentingnya. Ya. Dari tiga jenis Tauhid ada Tauhid asma wa sifat. Ini terkait dengan uh, Ibadah kita kepada Allah Ta'ala Dalam seluruh ibadah kita ya Akan dikabulkan dan mudah dikabulkan oleh Allah Ketika kita faham Tahu'itas ma'wah sifat Iaitu kita mengenal nama-nama Allah Dan kita mengenal sifat-sifatnya Dan kita beribadah kepada Allah Melalui nama dan Sifat-sifat ya. Contoh misalnya Kita berdoa kepada Allah Minta rahmat Ya, maka akan mudah dikabulkan ketika kita mengatakan Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna Wahai Engkau Ya Allah yang maha rahman dan maha rahim Maha pengasih dan maha penyayang Kasihi dan sayangilah kami Artinya di sini kita menyanjung Allah Dalam ibadah doa kita dengan menyebut namanya Lalu kita meminta kepada Allah dengan kandungan yang terkandung dari nama Allah tersebut Ya, maka ini adab yang paling dekat dan mudah untuk dikabulkan Doa seorang hamba ya, Melalui nama-nama dan sifat-sifatnya Jadi Nama Allah Rahman dan Rahim mengandung sifat ya, Sifat Rahmah Al-Wasiah Bahawa Ra Allah memiliki sifat rahmat yang luas ya, Sehingga Allah Mengabulkan, memberi Siapa saja dari hamba-hamba Allah yang telah mewujudkan konsekuensi Ya Peribadatannya kepada Allah Pasti dikabulkan oleh Allah Ya Pasti dikabulkan oleh Allah Inna Allah la yukliful mi'at Allah tidak pernah menyelesai janjinya Nah Demikian barakallahu hikm Kita minta kelembutan misalnya Ya Kita berdoa kepada Allah Ya latif ultub bina. Ya, Wahai Allah yang mahal lembut Ya Lembutilah kami Nah dan seterusnya Ya Maka ketika kita mengenal nama-nama Allah dan Sifat-sifat yang terkandung di dalam nama-nama tersebut Maka doa ibadah kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Ya Barakallahu fikum Nah Walillahil asma'ul husna Faj'uhu biha' Allah taala berfirman, Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah, beribadahlah melalui nama-nama tersebut. Itu perintah dari Allah. Ya, wazarul ladzina yuhiduna fi asma'i. Tinggalkan orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah. Ilhab, ya. Jadi ada banyak orang-orang yang mengingkari nama Allah. Disebutkan para ulama kita, ya, seperti kelompok Jahmiyah misalnya, Jahm bin Shafwan, itu mengingkari, menghapus nama-nama Allah. Dulu ada Tokoh yang bernama Jaham bin Sofwan Sehingga Dari Nama tersebut Dinisbahkan kepada Jahmiyah, Kelompok Jahmiyah ya, Dia mengambil dari gurunya Jahad bin Dirham Bagaimana keyakinan mereka Mengingkari Tauhid Asma wa Sifat Tidak ada nama-nama Allah dan tidak ada Sifat-sifat Allah Sehingga Syekhul Islam Ibn Taala ta Menyatakan Ya dalam aqidah wasatiyah beliau dan yang lainnya ya, dari kitab beliau beliau mengatakan <coughs> uh, wal wal wa, wal autan wa abadatul autan ya'buduna asnaman ya wal jahmiyun ya'buduna adaman itu kata Syekhul Islam rahimahullah penyembah-penyembah berhala menyembah berhala-berhalanya tapi golongan jahmiyah itu menyembah sesuatu yang tidak ada Kenapa? Kerana dia mengingkari, menghapus nama dan sifat-sifat Allah Berarti dia tidak beriman dengan adanya Allah Ya, karena kita yakin Allah punya zat Ya, Ketika kita meyakini Allah punya zat Berarti setiap zat pasti ada sifat Ya, pasti ada nama dan sifat-sifatnya barakallahu hikm. maka Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat wallillahi alasmul al husna Allah memiliki nama-nama yang -nama baik dalam Al-Qur'an pada uhubiyah berdoalah beribadah dalam melalui nama-nama itu ya dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari Muslim wallillahi tisatan wa tisina iman ma'na syahada qalal jannah Allah memiliki 99 nama siapa yang me menghafalkannya beribadah dengannya beramal dengannya Ya, memahami makna-maknanya Maka dia pasti masuk syurga Ya Barakallahuikum Dalam hadis tersebut Rasulullah menyebutkan nama-nama Allah 99 Tetapi itu bukan menunjukkan batasan Ya Karena nama-nama Allah itu tidak terbatas Dan sifat-sifat yang terkandung darinya Itu tidak terbatas Adapun 99 Kata para ulama Adalah sebagian yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya SAW. Sehingga Al-Imam Ibn Uthaymin Dalam kitabnya Al-Quaidul Muthla <coughs> Khusus membahas tentang Tauhid Asma'wasifat Beliau Menjelaskan bahawa dengan penelitiannya 99 Beliau temukan dalam Al-Quran 81 nama-nama Allah Dan 18 di dalam hadis-hadis yang suhaif Berarti 99 Ya Demikian Barakallahu'alaikum Maka siapa yang mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya Pasti lalu dia beribadah dengannya pasti dijamin surga Berdasarkan hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam <coughs> Nah inilah tiga jenis Tauhid Tauhid Urhubiyah, Tauhid Uluhiyah dan Tauhid asma wa Sifat Dan tidak ada Tauhid yang keempat Ya sebagian menambahkan ada tauhid yang keempat yaitu tauhid hakimiyah. Ini disepakati oleh para ulama ahlu wal jamaah bahwasanya tidak ada tauhid yang keempat. Adapun terkait dengan hakimiyah, sebagiannya masuk pada tauhid rububiyah, sebagiannya masuk pada tauhid uluhiyah. Ya, apa maksudnya hakimiyah? Ini tauhidnya para pemberontak. Khawarij ya, orang-orang yang suka demo dan memberontak mencaci pemerintah dan seterusnya membunuh jiwa tauhidnya ini la hukma illallah la hukma illa tidak ada hukum kecuali Allah kecuali hukum Allah taala sehingga mereka menambahkan tauhid yang keempat tauhid hakimiyah tujuannya apa siapa yang tidak berhukum secara sempurna kafah terhadap hukum Islam Maka dia kafir Dikafirkan, bukan Islam Berarti kita semua ini mungkin bukan Islam Kenapa? Masih ada di antara antum yang tidak berhukum dengan Secara kafah, ya kan? Masih ada yang mungkin jatuh dalam uh, Keharuman, perdagangan, riba dan sebacamnya Atau masih ada yang Melakukan dosa-dosa ya, Yang melanggar hukum-hukum Allah Ya Maka kalau berdasarkan tauhid ini mereka mengkafirkannya berdalilkan dengan firman Allah dalam surah Maidah Tiga hukum ya. Wa lam yahkum bima anzal Allah fa humul kafirun. Siapa yang tidak mau berhukum kepada hukum Allah secara kafat maka mereka itulah orang-orang kafir. Pada lafaz yang kedua ya masih dalam ayat yang sama Faulaika humul fasikun. Mereka itu orang-orang fasik. Pada lapan yang ketiga, faulaika humud dolimun. Mereka itu orang-orang yang dolim. Jadi satu perbuatan tiga hukum di sini dalam suratul Maidah. Yaitu orang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang kafir, mereka orang fasik, mereka orang dol dolim. Oleh kerana itu kita dapati, ya. Uh, Tauhid yang mendengung-dengungkan Tauhid yang keempat ini, Hakimiah ini Mereka mengkhafirkan pemerintah ya, Kenapa? Karena Apalagi di Indonesia Mereka Berhukum dengan Pancasila katanya UUD 45, bukan dengan Al-Quran dan Sunnah, berarti pemerintahnya Bukan Muslim, itu menurut mereka Kenapa? Karena Tauhid yang keempat ini, ya, Tauhid Hakimiah. Nah, maka <coughs> ini keliru barakallahu ya. Maka tauhid hakimiyah itu tidak ada yang ada adalah sebagiannya terkait dengan hukum ini berhubung kepada Allah ya. Sebagiannya masuk dalam tauhid rububiyah dan sebagiannya masuk dalam tauhid uluhiyah. Tidak ada tidak berdiri sendiri. Ya. Barakallahu Nah, inilah yang terjadi di zaman uh, Rasulullah ya, sudah ada yang namanya Zul uh, Khuwaysirah ya, yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Ya, ada uh, Ibnu Muljim ya, Ibnu Muljim yang membunuh Ali bin Abi Thalib yang diambil dari Zul Khuwaysirah. Pemahaman ini. Zul Khuwaysirah ini padahal muridnya Ibnu Abbas. Ya, sahabat ibnu Abbas, muridnya Tapi setelah itu dia Melenceng Dan meyakini keyakinan sendiri Dengan Tauhid yang keempat ini. Ya La hukma Menggunakan ayat Al-Ma'idah tadi Maka dengan itu Ali bin Abi Talib dikafirkan Ya Ali bin Abi Talib Beliau khalifah di zamannya Ya Ketika Ketika uh, apa namanya, melakukan perdamaian perjanjian dengan Muawiyah bin Abi Sufyan ketika itu ada perselisihan yang dikenal dengan Perang Siffin terjadi Perang Siffin ya. antara kubu Sahabat Ali bin Abi Talib dan kubu Muawiyah bin Abi Sufyan ya. terjadilah Perang Siffin. Nah. Golongan khawarij ini Para pemberontak ini Mengkafirkan dua-dua sahabat ini Kenapa? Karena mereka berdamai Berdamainya itu Dalam sejarah Dalam hadith Warakallahu uh, fikum <coughs> Melalui Dua sahabat Masing-masing punya utusan Ali Utusannya Abdullah ibn Amr ibn As Muawiyah bin Abi Sofyan Utusannya uh, Abu Musa al-Asya Ya yeah berunding terjadi perdamaian mereka mengatakan ini berhukum kepada selain hukum Allah yaitu manusia berhukum dengan hukumnya siapa Abdullah bin Amr bin Melas dan Abu Musa Al-Asy'ar mereka bacakanlah ayat <tuh> waman lam yahkum bima anzalallah fa humul kafir alasan lainnya mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib karena Ali bin Abi Thalib pada waktu itu perang pada sifin itu, ya di situ ada Aisyah RA, istri Rasulullah talanha istirahat Rasulullah umahatil muminin. Maka kecerdasan Ali merubah hukum sementara pada waktu itu hukum jihad. Siapa yang mendapat tawanan perang wanita tidak boleh disentuh. Kenapa? Karena di kubu Muawiyah pada waktu itu. Ada Aisyah radhiallahu taala anha. Ya. Jangan sampai yang tertawan adalah Aisyah. Aisyah adalah ummahatul muminin, istrinya kaum muminin. Abas taufiralladzim. Ibunya kaum muminin. Isteri-isteri Rasulullah semuanya adalah ibu-ibu kita. Tidak boleh disentuh. Ya. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Maka ini kecerdasannya Ali bin Abi Tapi mereka mengatakan ini berhukum kepada selain Allah. Nah, coba, ini kalau salah kaprah dalam memahami Islam bahaya. Ya. Bayangkan sahabat yang mulia Ali bin Abi Tholib dijambat masuk surga, Muawiyah bin Abi Sufyan penulis Wahyu dan digelari Khalil Mukminin, ya omnya kaum Mukminin. Maksudnya saudara beliau Ummu Habiba ya, Romblak binti Abi Sufyan, Saudaranya Muawiyah, istrinya Rasulullah. Berarti Muawiyah omnya kaum mukminin, karena saudaranya ibunya kaum mukminin, ya digelari khaulul mukminin dan penulis wahyu, sahabat yang utama. Namun ijtihad terjadi perselisihan karena banyak penyusup penyusup dari kelompok-kelompok yang meyakini tauhid hakikiah ini tadi, ya enam. Fikung, maka tidak ada tawhid yang keempat Yang ada tiga jenis tawhid Uluhiyah, Uruh Rububiyah, Uluhiyah dan Asma Wasifat ya. Kalau antum dengarkan ada yang mendengung-dengungkan tawhid ini Maka itu jelas so Kesepakatan para ulama al-sunnat wal-jamaah Keliru ya. Salah dan berbahaya Menjadi sebab untuk kemudian Memberontak dan menjelekkan pemerintah Penguasa kaum muslimin kayak kita semua lulu sunnah jamaah berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah tidak ada yang sempurna pemerintah yang belum mampu berhukum secara kafah mereka ya, keimanannya lemah ya sesuai tapi mereka tidak keluar dari rel iman dan Islam mereka kaum muslimin mereka kaum ummin yang kurang imannya ya iman bertingkat-tingkat sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelum sebelumnya Barakallofiqum dari makna al-iman, ya, dan tingkatan-tingkatan iman. Barakallofiqum. Maka uh, itulah fungsi dakwah. Kita berdakwah pada saudara-saudara kita yang masih lemah imannya, ya, yang jatuh bangun, dakwah dengan cara hikmah. Ya, berdakwah. Barakallofiqum. Amar maruf nahi munkar. Kemudian ikhwani filna anzalumullah. Masih ada waktu Insyaallah kita lanjutkan pada uh, pertanyaan yang keempat ya Madinuka apa agamamu? Nah maka dijawab oleh As Syeikh rahimahullah dini al Islam. Wahai madal lah alehir kita bahwa sunnah wa min ibadatihi watuati. Agamaku adalah Islam. Islam adalah dibangun di atas dalil Al Quran dan Sunnah dalam ibadah dalam segala ketaatan. Allah Taala berfirman Inna dina in Islam Sesungguhnya agama itu di sisi Allah yang diterima hanyalah Islam Ya dalam ayat yang lain Allah Taala berfirman Wa ma'jab taghiro al Islamil dinan Falayyuk baalaminhu wahwa bil aqiratimil khasirin Siapa mencari agama selain daripada Allah maka tidak akan diterima oleh Allah Taala dan dia akan merugi di hari kiamat Berarti agama Islam agama yang diterima oleh Allah dan agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, Islam ini diridhai dengan turunnya ayat yang paling terakhir dari Surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-Yawma Akmal Tuh La Kum Dina Kum Waatsmam Tuh Alekum Naimati Islam Adina. Pada hari ini, aku sempurnakan agamaku untuk kalian, yaitu Rasulullah dan bersama orang-orang beriman. Ya. Dan aku sempurnakan ni'matku atas kalian. Dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Selesai Islam. ayat yang paling terakhir turun dalam Al-Quran. Selesai sempurna Islam. Setelah itu kurang lebih 81 malam. Rasulullah SAW meninggal dunia. Ya, ayat ini turun di Tanah Arafah. Di hari Jumat sore. Rasulullah sedang wukuf bersama para sahabat menegadahkan tangannya di atas langit sejajar dengan dadanya sebagaimana orang yang fakir berdoa kepada Allah ini doa yang kebanyakannya Rasulullah itu kalau mengangkat tangan sejajar dengan dadah ya ada bentuk-bentuk yang lain itu ketika hujan istisqa minta hujan sampai setinggi begini ada lagi riwayat lain sampai justru yang menghadap ke langit punggung tangannya bukan perut tangannya Ya, berdoa kepada Allah sampai kedua ketiak beliau kelihatan. Ya, tapi kebanyakannya ketika Rasulullah berdoa mengangkat tangan selain daripada istisqa itu sejajar dengan dadanya dalam riwayat yang sahih. Ya, seperti ini barakah lebihku. Nah, ini adab ya dalam berdoa ketika mengangkat tangan pada tempat-tempatnya. Ya, seperti wukuf di Arafah Nah, ya atau dalam doa, ya uh, di solat sunnah di Qiyamul Lail misalnya, ya itu pun para ulama kita menjelaskan tidak terus menerus mengangkat tangan, ya tidak terus menerus. Nah, karena doa itu adalah ibadah maka ibadah diatur dengan dalil. Ya, harus ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, Barakalohikum. Sebagian lagi dalam berwajib Muslim Rasulullah dalam khutbah, ya berdoa, mengangkat tangan dengan menunjukkan jari telunjuknya seperti. Ini. Ya. Nah, jadi itu ada aturan aturannya. Ya, mengangkat tangan. Adapun dalam Uh, ya Allahu Taala Almu Besar dalam sebagian tempat yang Rasulullah tidak mengangkat tangan, ya maka kita lebih selamat meninggalkannya, ya tidak mengangkat tangan karena Rasulullah tidak melakukannya dan para Sahabat tidak melakukannya. Maka kita melakukan di tempat-tempat yang Rasulullah melakukannya, di tempat-tempat yang para Sahabat melakukannya. Nah, maka insyaallah itu lebih dekat untuk diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita. Wallahu taala a'lamu. Besalawab lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Nah, pertanyaan man huwa nabiyyuk? Siapakah nabimu? Wabillahi taufik, subhanahu wa billahi شهد الله الا اله الا تستغفر